Розділ третій. Міс Марпл починає діяти. Міс Марпл прочитала цього листа тричі. Потім відклала його вбік і залишилася сидіти, насупивши брови та обмірковуючи, як повинна розуміти його зміст, та які висновки мусить із нього зробити. Насамперед, вона подумала про те, що в листі дивовижним чином відсутня будь-яка точна інформація. Можливо, Бродрип має згодом повідомити щось іще, але чуття підказувало їй, що такого не буде. Це не відповідало плану Райфайла. Але яким тоді дивом міг Райфайл сподіватися, що вона візьметься виконувати завдання – про яке їй анічогісінько невідомо. Тут було над чим посушити голову. Поміркувавши ще трохи, вона вирішила, що саме таким і був задум містера Райфайла. Змусити її поморочитись. Її думки полинули до нього, до того короткого проміжку часу, протягом якого вона знала його. Вона пригадала його каліцтво, його дратівливу вдачу, зблиски його гострого розуму, випадкові спалахи гумору. Йому було до вподоби, подумала вона, дражнити людей. Йому було приємно розбуркати природну цікавість Бротреба. Проте в листі, якого він написав до неї, не було нічого такого, із чого вона могла б зрозуміти, про що, власне, йдеться. Він не давав їй ніякої підказки. Мабуть, подумала вона містер Райфайл і не збирався щось підказувати їй у цьому листі. У нього був, як би їй висловитися точніше, зовсім інший задум. А проте вона не могла вирушити на мання, нічого не знаючи. Це було схоже на кросворд без жодних ключів до відгадування. Але ключі таки мусять бути. Їй конче треба з'ясувати, чого він від неї хотів. Чи треба їй кудись їхати, чи вона зможе розв'язати якусь проблему, сидячи у своєму кріслі і відклавши в бік спиці, аби зосередитися ліпше. Чи містер Райфайл передбачив, що вона сяде на літак або пароплав і вирушить до Вест-Індії або Південної Америки або до якогось іншого точно вказаного місця? Їй доведеться або самій з'ясовувати, чого він від неї хотів, або отримати від когось точні інструкції. Може він думав, що в неї вистачить кебети, аби відгадати якісь речі, поставити запитання і дійти до всього самій? Ні, у це важко повірити. І якщо він так вважає, то в нього бракує клепки. Тобто я хотіла сказати, що він втратив клепку перед тим, як помер. Та уявити собі містера Райфайла без клепки в голові – їй не вдавалося. «Я маю одержати точні інструкції», – сказала собі міс Марпл. Але які інструкції і коли та від кого вони надійдуть? І лише тоді до неї раптом дійшло, що, сама того не помітивши, вона погодилася виконувати роботу, яку накинув їй покійний містер Райфайл. Міс Марпл знову заговорила в голос, адресуючи свої слова у повітряний простір. «Я вірю в вічне життя. Не знаю точно, де ви тепер, містере Райфайл. І, чесно кажучи, сумніваюся, що ви десь є. А проте... Зроблю все від мене залежне, аби виконати ваше доручення. Через три дні міс Марпл написала листа містерові Бродребу. Це був дуже короткий лист, у якому все говорилося лише по суті. Шановний містер Бродреб, я обміркувала пропозицію, яку ви мені зробили і повідомляю вас, що згодна взятися за ту справу, яку доручив мені покійний містер Райфайл. Я зроблю все від мене залежне, щоб виконати його доручення, хоч аж ніяк не впевнена, що досягну успіху. Власне кажучи, я поки що не бачу, як могла б його досягти». Я не одержала жодної конкретної інструкції, ані в його листі, ані десь інде. Якщо ви маєте ще якесь послання для мене, у якому даються точні інструкції, то надішліть його мені, будь ласка, та поза як ви нічого мені не дали, то, гадаю, у вас більше нічого і нема. Я виходитиму з припущення, що містер Райфайл був при здоровому глузді, коли помер. А тому, гадаю, з мого боку буде цілком виправдано запитати вас, чи не зіткнувся він незадовго до своєї смерті з якоюсь кримінальною справою, що торкалася його інтересів або в галузі професійної діяльності, або у приватному житті. Чи висловлював він коли-небудь у розмові з вами гнів або невдоволення з приводу того або іншого порушення справедливості, яке особливо його обурило? Якщо так, то, думаю, я маю цілковите право просити вас розповісти мені про такі випадки». Чи ті напади обурення або гніву не були пов'язані з якимись труднощами в його житті? Чи не був він жертвою несправедливого ставлення або такого, яке можна було б вважати несправедливим? Я певна, ви зрозумієте причини, що спонукають мене поставити вам такі запитання. Адже і містер Райфайл певно. Хотів би, аби я їх поставила. Бродрип показав цього листа шустеру, а той відхилився назад на своєму стільці і присвиснув. То вона й справді хоче взятися за цю справу. Відважна бабусенція, сказав він. Певно, їй щось про це відомо, як ти гадаєш? Схоже, що ні, відповів Бродрип. Шкода. Але і ми нічого не знаємо, сказав Шустер. Він був девакуватим старим. Атож, то був чоловік важкої вдачі. Не маю найменшого уявлення, чого він хотів, а ти, я теж, відповів Бротреп. Гадаю, він не хотів, аби я щось знав. Що ж, у такий спосіб він надзвичайно ускладнив справу. Я не бачу найменшої можливості, щоб якась сільська бабуся змогла проникнути в мозок небіжчика і з'ясувати, яка фантазія не давала йому спокійно жити і померти. Чи не здається тобі, що він просто хотів збити її з пантелику, позбиткуватися з неї, заморочити їй голову, можливо, він подумав, що вона вважає себе надто великим професіоналом у розслідуванні їхніх сільських проблем. І вирішив добре її провчити. Ні, не погодився з ним Бродреб. Я так не думаю. Райфайл був не такою людиною. Але ж він іноді любив напустити людям туману в очі. Так і так. Але в цій справі, я думаю, він був серйозним. Щось і справді непокоїло його. Власне, я абсолютно переконаний у тому, що він був чимось турбований. І він тобі не сказав, чи бодай не натякнув, про що ж власне йдеться. Ні, і не сказав, і не натякнув. Тоді, як у біса, вона зможе? Шустер навіть не став закінчувати свою фразу. «Навряд чи він сподівався на успіх», – сказав Бродрип. «Тобто я не бачу, як вона може взятися за цю справу. Як на мене, то він просто захотів пожартувати. 20 тисяч фунтів – це чималі гроші. Він знав, що вона однаково їх не отримає». «Ні», – заперечив Бродрип. «Так нечесно він би ніколи з нею нею». Не вчинив. Певно, він думав, у неї є шанс зробити те, чого він від неї хотів. А що маємо робити ми? Чекати, відповів Бродреб. Чекати подальшого розвитку подій. Бо події мусять розвиватися так чи інак. То ти маєш ще якісь запечатані розпорядження. Чи не так? Мій любий шустерек сказав містер Бродреб. Містер Райфайл цілком довіряв моєму вмінню зберігати таємницю і не відступати від етичних принципів порядного адвоката. Запечатані інструкції, про які ти мене запитуєш, можуть бути відкриті лише за певних обставин, а такі обставини поки що не настали і ніколи не настануть сказав Шустер. Ця репліка закрила тему. Містер Бродріп і містер Шустер могли особливо не клопотати собі голову цією проблемою, адже вони жили повноцінним життям професіоналів, яким і без того вистачало роботи. Міс Марпл перебувала у зовсім іншому становищі. Вона сиділа за своїм плетінням, але думки не давали їй спокою, і тоді вона йшла прогулятися, хоча Чері й докоряла їй за це. «Ви не повинні забувати, що лікар не радив вам багато рухатися. Я ходжу дуже повільно», – заперечувала їй міс Марпл, – «і нічого не роблю. Не копаю землю, не висмикую бур'яни». «Я лише... Ну, розумієш, я лише переставляю ноги та міркую про деякі речі». «Які речі?» – запитала Чері з певною цікавістю. «Як би ж то я знала», – відповіла міс Марпл і попросила Чері принести їй ще один шарф, бо повіяв холодний вітер. «Що ж її тривожить? Хотіла б я знати», – сказала Чері своєму чоловікові, ставлячи перед ним миску з рисом та вареними нирками. «Китайський обід!» – пояснила вона. Її чоловік схвально кивнув головою. «Ти з кожним днем готуєш усе краще!» – сказав він. «Я турбуюся за неї!» – мовила Чері. «Турбуюся, бо бачу, вона стурбована, вона одержала якогось листа» і після того місця собі не знаходить. «Їй лише треба сидіти спокійно», – сказав чоловік Чері. «Сидіти спокійно, сприймати все легко, брати з бібліотеки цікаві книжки, завести приятельку чи двох, які б приходили навідати її». «Вона про щось думає», – промовила Чері, – «схоже, опрацьовує якийсь план». Вона обмірковує, як їй узятися за якусь справу. Таке в мене складається враження. На цих словах вона урвала розмову, пішла взяти тацю з кавою і поставила її перед міс Марпл. Ти випадково не знаєш жінки, яка живе в одному з нових будинків десь тут поблизу, і яку звати місіс Гастінгс? Запитала в неї міс Марпл, а також ту, що називає себе міс Бартлет і живе в її домі. Ви маєте на увазі той будинок у кінці села, який був перебудований і наново пофарбований? Люди, які в ньому мешкають, з'явилися тут зовсім недавно. Я не знаю їхніх імен. Вони мені не цікаві. Принаймні, я не сказала б, що вони цікаві. — Ті двоє жінок, родичі? — запитала міс Марпл. — Ні, просто подруги, так мені здається. — Я дивуюся, чому? — сказала міс Марпл і урвала мову. — Чому ви дивуєтеся? — пусте, — промовила міс Марпл. — Прибери на моєму письмовому столі, будь ласка, і знайди для мене аркуш поштового паперу. Я хочу написати листа. «Кому?» – запитала Чері з притаманною їй від природи цікавістю. «Сестрі священника», – сказала міс Марпл. «Його звуть Кенон Прескот». «Це та, з якою ви познайомилися за кордоном, на Антильських островах, чи не так? Ви показували мені її світлину в альбомі». «Саме так». «Ви...» «Погано себе почуваєте?» Тому і вирішили покликати священника. «Я почуваюся цілком добре», – сказала міс Марпл, – «і мені хочеться щось робити. Можливо, міс Прескот мені у цьому допоможе». «Моя люба, міс Прескот», – написала міс Марпл, – «сподіваюся, ви мене не забули». Я познайомилася з вами та вашим братом у Вест-Індії, якщо ви пам'ятаєте, на острові Сент-Оноре. Сподіваюся, що любий Кенон перебуває при доброму здоров'ї і що астма не мучила його під час холодної погоди, яку нам довелося пережити минулої зими. Я пишу вам, щоб запитати, чи не можете ви надіслати мені адресу місіс Волтерс, Естер Волтерс, яку ви, можливо, пам'ятаєте з тих днів, що їх ми провели на тому острові у Карибському морі. Вона була секретаркою містера Райфайла. Вона тоді дала мені свою адресу, та, на жаль, я не можу її тепер знайти. Я хотіла б їй написати бо має деякі відомості стосовно догляду за садом, які вона в мене просила. Але я не могла їй надати їй у той час. До мене дійшли чутки, ніби вона одружилася знову. Але не думаю, що людина, яка мені це повідомила, була впевнена в тому, що так воно і є насправді. Можливо, ви знаєте більше про неї ніж я. Сподіваюся, моє прохання не буде для вас надто обтяжливим. І сердешними вітаннями до вашого брата і найкращими побажаннями вам особисто. Щиро вам віддана Джейн Марпл. Міс Марпл відчула себе набагато краще після того, як відіслала цього листа. Принаймні, сказала вона собі, я почала щось робити, не те, щоб я чогось сподіваюся від цього, але, може, щось та й буде. Міс Прескот відповіла їй на лист майже відразу. Вона була надзвичайно сумлінною жінкою, написала міс Марпу вельми люб'язного листа і повідомила адресу, яку та в неї попросила. Я не знаю нічого конкретного про Естер Болтерс, написала вона. Але, як і ви, чула від однієї своєї подруги, що вона десь бачила повідомлення про її повторне заміжя, Вона має тепер прізвище чи то Олдерсон, чи Андерсон. Її адреса Вінслов Аудж біля Олтона, Ганс. Мій брат посилає вам свої найкращі побажання. Шкода, що ми живемо так далеко одна від одної. Ми на півночі Англії, а ви на південь від Лондона. Я сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в недалекому майбутньому. Щиро ваша Джоанна Прескот Вінслов Лодж Олтон сказала міс Марпл, записуючи адресу. Не так далеко звідси. Справді, не так далеко. Я могла б туди поїхати, мабуть, найліпше буде взяти таксі. Трохи за дорого для мене, але ж мені обіцяно оплачувані видатки, а я з тим більшим правом зможу занести свої витрати на таксі до категорії видатків. Якщо з цієї поїздки буде якась користь, а тепер я маю поміркувати, чи заздалегідь повідомити її про мій приїзд, чи пустити все на волю випадку. Гадаю, буде набагато ліпше, якщо я довірюся випадку. Бідолашна Естер Навряд чи вона згадує про мене з почуттям любові або приязні. Міс Марпл поринула в роздуми, що стали наслідком її спогадів. Цілком можливо, що заходи, до яких вона вдалася на острові Сент-Оноре, врятували Естер Волтерс від перспективи бути вбитою в найближчому Майбутньому. Принаймні так вважала міс Марпл, але, мабуть, Естер Уолтерс дотримувалася іншої думки. «Приємна жінка», – сказала собі міс Марпл у голос, але намагаючись говорити якнайтихіше. «Навіть дуже мила жінка. Вона належить до тих жінок, які легко можуть вийти заміж» за найпаскуднішого мерзотника і навіть одружитися з убивцею, якщо випаде така нагода. Я все ж таки думаю, провадила міс Марп замислено, ще більше стишивши голос, що справді врятувала їй життя. Власне, я майже переконана у цьому, але навряд вона сама так думає. Мабуть, вона мене не дуже любить, і тим важче мені буде використати її як джерело інформації. А втім, варто спробувати. Це ліпше, аніж сидіти тут і чекати, чекати, чекати. Чи не пожартував усе ж таки з неї містер Райфайл, коли написав їй того листа? Він не був дуже добрим чоловіком, і людські почуття його Мало цікавили. Хай там як, промовила міс Марпл, поглянувши на годинник і вирішивши, що сьогодні ляже спати дуже рано, а коли людина про щось замислюється перед тим, як лягти спати, то уві сні їй часто приходять у голову дуже цікаві думки. Можливо, такий метод спрацює. «І у мене». «Вам добре спалося?» – запитала Черрі, коли рано вранці принесла тацю із чаєм і поставила її на столик біля ліктя міс Марпл. «Мені наснився дуже дивний сон», – відповіла їй міс Марпл. «Кошмар?» «Ні-ні, нічого подібного. Я розмовляла з кимось, і з кимось таким…» кого не дуже добре знала. Просто розмовляла. Та коли я підвела погляд, то побачила, що переді мною зовсім не та людина, з якою я розмовляла. Це був хтось інший. Дуже дивний сон. У вісні нерідко все перемішується. Заспокоїла її чері. Цей сон – «Нагадав мені про одну історію, чи, власне, про людину, з якою я була колись знайома. Замов мені на завтра в Інча таксі, будь ласка. Гаразд? Десь на пів на дванадцяту. Інч був невід'ємною частиною минулого міс Марпл. Старий містер Інч володів кебом, а коли він помер – йому на зміну прийшов його син, молодий інш, якому було тоді 44 роки, і який перевів сімейний бізнес на автомобільну тягу, придбавши дві старі тарадайки. По його смерті гараж перейшов до нового власника. Відтоді назва фірми змінювалася кілька разів. Автомобілі Піпа, таксі Джеймса та оренда автомобілів Артура. Але старі жителі села досі називали її ім'ям інша. «Ви поїдете до Лондона?» «Ні, я поїду не до Лондона. Я пообідую, певно, у Гелсмірі». «Що ви там знову надумали?» запитала Чері з підозрою, подивившись на неї. Хочу ніби випадково зустрітися з однією людиною і зробити так, щоб наша випадкова зустріч здалася їй цілком природною, сказала міс Марпл. Це не так легко, але я сподіваюся на успіх. О пів на дванадцяту таксі вже чекало на неї. Міс Марпл віддала останні розпорядження Чері. Зателефонуй за цим номером, гаразд, Чері? Запитай, чи місіс Андерсон удома? Якщо місіс Андерсон тобі відповість або повідомлять, що вона зараз підійде до телефону, скажи, що містер Бродриб хоче поговорити з нею. Ти секретарка містера Бродриба. Якщо її немає вдома, довідайся, о котрій годині вона буде. А якщо вона вдома і сама мені відповість, запитай, коли вона зможе зустрітися з містером Бродрибом у його лондонській конторі наступного тижня. Коли вона тобі скаже, запиши її відповідь і поклади слухавку. І що ви оце понавигадували? Навіщо вам усе це? Чому ви хочете, щоб я це зробила? Пам'ять цікава річ, сказала міс Марпл. Іноді людина може пригадати голос, який вона не чула понад рік. Але ж місіс, як там її звуть, ніколи не чула мого голосу. Чи не так? Ніколи, сказала міс Марпл. І саме тому я хочу, щоб їй зателефонувала саме ти. Черрі виконала розпорядження. Місіс Андерсон пішла по крамницях, довідалася вона, але повернеться перед обідом і буде вдома до вечора. «Що ж, це спрощуй справу», – сказала міс Марпл. «Таксі вже тут? Ага, ось воно. Доброго ранку, Едварде!» – привіталася вона з водієм Артурового таксі в якого, до речі, звали Джорджем. Ось адреса, куди ви маєте привезти мене. Гадаю, більше як півтори години ця поїздка не забере. Розвідувальна операція почалася.